КВАДРОЦИКЛ Квадроцикл – різновид мотоцикла, чотириколісний мотовсюдихід. Цей транспортний засіб був створений 1970 року в США. У нього були величезні колеса, спеціально розроблені для руху по піску і пересіченій місцевості. Поєднуючи практичність і стійкість автомобіля з маневреністю мотоцикла, та високою прохідністю всюди хода квадроцикл швидко набув популярності. За своїм призначенням квадроцикли поділяються на повсякденні і спортивні. Повсякденні призначені для прогулянок і застосування в господарстві, а спортивні – для перегонів і різноманітних змагань.